Madda, 17-ci fəsil Altı gündən sonra İsa özü ilə yalnız Peter, Yaqub və qardaşı Yəhyanı götürüb, Hündür bir dağa çıxdı. Onların qarşısında görünüşü dəyişdi. Üzü günəş kimi parladı və libası işıq kimi ağ oldu. O an Musa və İlyas onlara göründü. Onlar İsa ilə söhbət eləyirdi. Peter sözə başlayıb, İsayə dedi, Ya Rəb, nə yaxşı ki, biz burdayıq. Əgər istəyirsən, sizə burada üç çardaq qurum. Biri sənin, biri Musa, biri də İlyas üçün. Peter hələ danışan zaman, parlaq bir bulud onların üzərinə kölgə saldı. Budur, buluddan bir səs gəldi. Bu, mənim sevimli oğlumdur. Ondan razıyam. Ona qulaq asın. Şagirdlər bunu eşidəndə üz üstə yerə qapandılar və onları böyük dəhşət ürüdü. İsa gəlib onlara toxunaraq: "Qalxın. Qorxmayın." dedi. Onlar da başını qaldıranda İsa'dan başqa kimsəni görmədilər. Dağdan enərkən İsa şagirdlərinə əmr elədi. Bəşər oğlu ölülər arasından dirilənə qədər gördüyünüzü heç kimə söyləməyin. Şagirdlər ondan soruşdu. Elə isə niyə ilahiyyatçılar deyirlər ki, əvvəlcə İlyas gəlməlidir? İsa onlara cavab verdi. Düzdür, İlyas gəlib hər şeyi yoluna qoymalıdır. Lakin sizə deyirəm, artıq İlyas gəldi, Və onu tanımadılar, lakin nə istədilərsə onun başına gətirdilər. Eyni cür, bəşəroğlu da onların əlindən əzab çəkəcək. Şagirdlər o zaman başa düşdülər ki, İsa onlara bu sözləri vəftisçi yəhya haqqında söyləyirdi. Onlar xalqın yanına gələndə, bir adam gəlib İsa'nın qarşısında diz çökərək dedi, Yərər, oğluma rəhm elək, çünki o epileptikdir və çox əzab çəkir. Tiz-tiz qəh -tiz odaq, qəh da suya düşür. Onu sənin şagirdlərin yanına gətirdim, lakin ona şəfa verə bilmədilər. İsa cavab verərək dedi, Ey imansız və yoğunu azmış nəsil, nə vaxta qədər sizinlə olacağım? Nə vaxta qədər sizə dözəcəyəm? Uşağı buraya, yanıma gəl. İsa cinə qadağan etdi və cin uşaqdan çıxdı. Oğlan o saatda şəfah tapdı. O zaman şagirdlər İsa'ya təklikdə yaxınlaşıb dedilər, Biz o ruhu nə üçün qola bilmədik? İsa da onlara dedi, İmanınız az olduğu üçün. Çünki sizə doğrusunu deyirəm, bir xardal toxumu qədər imanınız olarsa və siz bu dağa buradan oraya köş desəniz, o köçər və sizin üçün mümkün olmayan heç bir şey olmaz. Qaliliyada yığılarkən İsa şagirdlərə dedi, Bəşər oğlu insan əllərinə təslim ediləcək və onu öldürəcəklər. Amma o, üçüncü gün diriləcək. Onlar çox kədərləndilər. Kefir Nahuma gəldikləri zaman, məbəd vergisini yığanlar Petərə yaxınlaşıb dedilər. Sizin müəlliminiz vergi ödəmir? Petər ödəyir, dedi. Evə gələndə İsa onu qabaqlayaraq dedi. Şimon, sən necə düşünürsən? Yerin hökumdarları gömrük və yaxud vergini kimdən alırlar? Öz övladlarındanmı, yoxsa kənar adamlardan? Peter ona, Kənar adamlardan, Söylədikdə İsa ona dedi, Belə isə övladlar sərbəstdir. Lakin bu adamları incitməyək deyə gölə get, tilovat və tilova düşən ilk balığı götür. Onun ağzını açanda bir gümüş pul tapacaqsan. Onu götür, həm mənim, həm də öz əvəzinə ver.